Hej, jag heter Mattias Malkander och är sportreporter på Göteborgsposten. Jag har en blogg på gp.se där jag tycker till om fotboll med fokus på de stora Göteborgslagen och förödande hockey. Jag har med jämna mellanrum gjort längre och kanske lite nördigare intervjuer med intressanta idrottsprofiler som publicerats i textform. Det är de här intervjuerna som varit utgångspunkten för det här nya formatet min podd. I det här första avsnittet pratar jag med Torbjörn Nilsson, IFK-ikonen som vunnit VFA-kuppen och varit tränare på elitnivå sedan 80-talet. Idag tränar han i Göteborg FC och jag och Torbjörn gjorde den här intervjun i ett rum till Kopparbergs kansli i slutet av oktober. Om ni tycker att det sörrar lite i bakgrunden så är det för att vi bara stängde av ett av, av två kylskåp. Det nybörja misstag, som jag hoppas inte ska störa allt för mycket. Vi talade om tränaryrkets utveckling. Vi talade om arga fans, om primadonnan Marta och om den här hemska straffen som Torbjörn aldrig slog i Barcelona. Och mycket mer. Önska gärna gäster och kommer synpunkter på programmet. Och Har ni några sådana så kan ni antingen twittra dem på balkander eller kommentera i bloggen på gp.se. Jag ska också säga att vi blev avbrutna ett par gånger. Först av spelaren Anita Assant och sen av målvaktstränaren Lasse Svensson. Men vi valde att inte klippa bort vare sig detta eller någonting annat i intervjun. Jag tycker att det blev ett ganska spännande samtal. Precis så här lät det när jag träffade Tobias Nilsson. Ser du någonting från din Nej, jag ser bara en röd lampa. Ja, Tobe Vem är Tobe Nilsson? Ja, det är intressant. Jag har nog olika identiteter faktiskt. Jag har nog... Eh, fotbollsspelaren som jag tror mer eller mindre har släppt på något sätt, det tog, det tog ett antal år. Eh, och sen så har man gått i olika roller som, som människa. Så glömmer man av sin egen identitet ibland faktiskt. Vem man verkligen är. Så det, det är så lätt att bli kvar i den här rollen som man spelar, eh, fotbollstränaren eller föreläsaren eller fotbollsspelaren. Så att, eh, Eh, jag försöker nog sträva efter att bli eh, en, en människa som eh, är naturlig, oavsett vad jag håller på med. Om jag kommer dit vet jag inte. Rent faktamässigt, kortfattat bara, bor fortfarande i Jönsred? Jag bodde där i 20 år, eh, hållit på med, som sagt. Eh, med fotbollstränarskap och allt, om det är den faktan du vill ha reda på. Ja, det är ju känt, mycket ju känt, men... Ja. Eller vad tänker du Ja, på? nej, men det är väl ungefär det jag tänker ja. på, Jonstred och, och familj och mm. hund och... Ja, familj och hund och det går sin trygga gång, om man säger så. Jag är inte ute i de här medierna där det är folk som skiljer sig eller folk som säger saker, utan jag försöker leva mitt liv som är ganska silsakt. Mm. Men det här som, som du säger, att eh, försöka lägga tiden som fotbollsspelare bakom det. Har, har du fått jobba med det? Eh, det? Det finns väl vissa som aldrig släpper den, eh, beroende på hur känn, känner man det tror mm. eh, jag. var väl i alla fall någorlunda känd och det tog nog 10-15 år innan man kände att den nu är jag inte fotbollsspelare längre. Det, det är så lätt man går in i affären, man ska julhandla och, och så. Så vet man att folk känner igen den och så agerar man utifrån det. Men så är det ju fortfarande. Ja, men nu är det, inte, nu, nu är det mer av det här. Är inte du han den där förrätta fotbollsspelaren? <laughs> eller du som tränar damer eller något sånt här. Sånt här är det mer nu. Men man brukar säga så att han den där Gunder Svan det är väl han som är programledare för <laughs> fång, fångarna på fortet. <laughs> ja, eller precis. Sånt <laughs> och, och, av samma skäl och så. Men är det, är det någon, alltså, vet barnen idag... N någonting om vem han, den där damtränaren är, var? Om jag skriver artograf för ungdomar så mm. säger de att, att pappa eller mamma vill ha den, eller det är pappa och mamma som säger att jag ska ta den. Ah, Okej. Okay. Ja. Jag, jag var på ett gym härom veckan så med två av i laget, vi skulle göra ett nytt program. Så gick de in och bytte om och så sa de, dit bort ska vi, så, så, så gick jag iväg. Mm. Och så var det en massa pensionärer där, så jag, gick, jag råkade gå fel, jag gick in i det rummet som de skulle träna på, de här pensionärerna. Så jag vände och gick ut igen och när de skulle gå in i det här rummet. Så att, och så fick jag kommentarer från de som hade känt någon av de här pensionärerna, De hade blivit så glada för alla hade känt igen mig då. Jag trodde att jag skulle träna med dem. <laughs> så att, där är man väl då att de känner mig på den nivån, att man är fotbollsspelare, företag fotbollsspelare. Har du har varit i Kopparberg i fem säsonger, eller fem? femte säsonger. Femte säsonger. Mm. Hur, hur har du upplevt, upplevt det uppdraget? Att vara damtränare i i alla fall om man ska ta på elitlagen i Herra så är det en stor skillnad. Men du har inte det trycket på dig resultatmässigt från, från alla möjliga håll styrelse, media, eh, supportrar. Eh, jag, jag, jag, jag blir så chockad då, eller chockad ska jag inte säga, men jag, jag tycker det är så hemskt att tränare ska stå och behöva förklara sig för, för supportrar. När det går dåligt, jag, är, jag har mycket svårt att tänka med det. Vad är det som har hänt där, vad är det som gör att, att vi har den situationen? Det var väl Andy Warhol som skrev att alla kommer att få 15 minuter och var kändisar. Och det är väl det alla eftersträvar, precis som att det är det man jagar idag, att man ska synas. Går jag upp på på tränaren där uppe så vet jag att media kommer dit och då får synas i alla fall ett av de nummerna. Hur uppfattar du att, eller upplever du att tränaryrket har förändrats under de åren? Du har varit tränare sedan 80-talet, slutet av 80-talet. Ja. Det har förändrats så att så om man ska ta här i fotbollen så har ju det blivit att i princip alla är professionella fotbollsspelare. Det var någonting man var tvungen att ta hänsyn till för när jag med häcken för tio år sedan så Då var vi inte helt tillsammansställda. Medan vissa lag hade det, men nu är ju alla lag det. Så att det har blivit en stor skillnad. I damalsvenskan så är det några lag som kan ha det någorlunda så på heltid. Så att det har blivit mer ett yrke för de här som håller på med elitfotboll i Sverige När man ser på den här delen som vi talar om, med relationen till supporterna och sånt där, att supporterna, alla håll vill inneha en viss uppmärksamhet och hur, hur, hur, hur uppfattar du det? Hur uppfattar du den förändringen? Vad har hänt där? Liksom? Ja, jag, jag, vet, ja, jag vet inte varför den har kommit dit, att det har blivit så. Sen om, om det är bra eller dåligt, det vet jag inte för att det är ju mer publik på matcherna idag än vad det var när jag spelar. Och det är lätt att bli romantiker och säga att det var bättre förr. Men eh, publikmässigt så är det mer eh, människor att titta på fotboll idag. Eh, arenorna är bättre så att, eh, så att eh, jag ska inte säga att det var bättre förr. Utan jag vill bara säga att det har blivit en liten skillnad på det här att man ska vilja ha uppmärksamhet och så gäller det att hantera det och leva efter det idag. Hur har du hanterat situationen när exempelvis ett 40-tal supportrar avbryter en träning för IFK Göteborg i Skatos tidigare höstas efter dåliga resultat och eh, också ett antal vi mm. tar ett fall, guys supportrar åker upp till guys och mm. kräver eh, visst ansvar från, från spelarna, uttalande från mm. spelarna mitt i natten. Bara, hur tänker du kring det? Som tränade, jag vet att det inte står några supportrar här när det går dåligt för Kopparberg så, så, så är det väldigt lätt att stå vid sidan om och säga ja jag förstår de här tränarna som är, som är mitt i det här, när det inte fungerar. Och då, jag tror inte man tänker riktigt klart. Jag vet faktiskt inte hur jag skulle ha agerat. Jag kan sitta här vid bordet och säga att hade det skett på 80-talet när vi var som bäst, nu, nu kom det inga för vi hade ju bra resultat. Det var ju mer att applådera oss då. Så tror jag nog att vi hade blivit väldigt arga spelarna. Sen om det lyckas få av dem en plan, det vet jag inte, men hade Glenn Isén det där så tror jag nog att han hade blivit väldigt arg. Nu finns det en annan acceptans och en försiktighet i uttalandena från både spelare och ledare i samband med den här typen av saker. Är det, har det att göra med att, att de uppfattar det så eller har det att göra med att de inte vågar säga vad de egentligen tycker och tänker? Eh. Ja, det, det blir ett moment 22 på något sätt där. Säger du något dumt som du egentligen vill säga så kommer inte supporten och tittar och sen så gräver du ner en grav, så att det ehm. Nu skulle jag ha sagt någonting som jag glömde av, som jag tyckte var... Det här var väldigt smart mm. tänkte jag, men <laughs> glömde jag av. <laughs> Jag, jag kan läsa ibland att vissa tränare mm. har populistiska uttalanden att eh, vi spelar för vår heder, vi spelar för vår publik och... och så, så man vill ju gärna att supporterna, ska man vill blicka dem på något sätt. Mm. Sen det tycker jag ju synd att man, man skulle vara rädd för supporter, mm. om det kanske är vissa föreningar. Mm. Men jag tycker inte det är så i IF i alla fall, i det, här. Publikutveckling på damsidan, hur, hur, hur, hur ser du på den, och hur kan man öka intresset för exempelvis Kopparberg i och, och era hemmamatcher? Vad finns det att göra runt, runt det? Det är inte klut sig i Bikinis och, och spela in en YouTube-film. Det, det, det är det inte. <laughs> det var väl en debatt här om Krishanste, mm. som kommer att komma på debatt imorgon, tror jag. Ja. Alltså, vad säger du ja. hela den historien? Ja, jag, jag säger bara att eh, det var någon som tyckte att eh, man måste få den publik man förtjänar, men man förtjänar inte på det sättet. Så att, jag, jag tycker det är helt fel. Jag tycker det, det är många som får vatten på sig kvar om de fotbollen, att bara bete sig så. Jag, mm. jag tycker det är förnedrande. Eh, man får den publik man förtjänar, det kan jag bara säga kommer det 700 hit och vi tycker åh, vilken bra fotboll vi spelar, vi borde ha minst tusen, ja, men det är så händer det inte så är det inte verkligheten. Utan... Vilka är genvägar då om man ska leta några? Mm, genvägarna är, man, man kan göra säkert olika saker med, med marknadsföring men jag tror man lurar lite med marknadsföring eh, utan eh, grunden är egentligen att du, du spelar en attraktiv fotboll. Det, det är grunden. Eh, risken är att du ska spela en attraktiv fotboll om du ska spela, göra mycket mål. Det är ju att du kan öppna dig och vara sårbar bakåt. för Det, det är ju en konsekvens alltid. Så att du, du är ju nära fjask också då. Men någonstans går gränsen där. Och sen gäller det att träna mycket för att kunna prestera. Så, ja, folk på Läktaren tycker att eh, vi kan hantera bollen. Det finns fortfarande människor som tycker om damfotbollen. Att eh, det gäller bara att skjuta högt så gör man mål. Och det är en, sagt, en sak som man måste mm. vi, försöka tänka på. Mm. Vilken prägel tycker du att du har lyckats sätta på, på damfotbollen eh, i stort under dina år som tränare i Kapphåll? Resultatmässigt så, så har vi två kuppguld. Vi har gjort de bästa åren någonsin i föreningens historia. Så att får man, nu är det en väldigt kort historia på den här föreningen så det kanske inte är så svårt. Mm. Men eh, jag är ändå väldigt stolt över de här två kuppgulden. Vi har kommit två, gå, två gånger och gått till kvartsfinal i Champions League. så att, eh, Resultatmässigt så, så har det gått väldigt bra. Eh, men jag tycker ändå att, eh, när man, att vi, vi vill på något sätt bidra med det kulturella inslaget när det gäller att spela fotboll för tjejer. Att eh, alla tjejer i Västsverige här ska kunna ha någonstans att kunna längta till. Att kunna komma hit och tjäna lite pengar. Och, att spela fotboll på heltid och att de tränar i sina ordinarie föreningar väldigt mycket för att kunna nå hit någon. Vad, vad, vad känner du att ni befinner er i den resan just nu? Då? Är, är ni framme där eller vad finns mer att göra? Statusmässigt så, så tycker jag att vi, vi är nästan framme där. Att vi ska etablera oss i toppen så att vi ligger ett, två och tre varje år. Nu har vi inte tagit det SM-guldet än men vi har varit nära. Men eh, lyckas vi med det och, och föreningen eh, lyckas eh, värva de här spelarna som eh, unga tjejer tycker är roligt kommer att titta på. Så, så tror jag nog vi kan eh, bibehålla det. Inför den här säsongen så, så blev ni av med några av nyckelspelarna, trots att ni hade en kvartsfinal mm. eh, omgång i Champions League framför er. Mm. Hur förklarar man sånt? Eh, en av de sakerna som tjejer eh, i elitfotbollen 99% av alla tjejer är miljön väldigt viktig. Och då hade vi inte vi skapat den här miljön som de tyckte, även fast vi hade ett resultatmässigt mål så var det miljön. Tyrese kommer att presentera en idé om att de ska ha 2000 på läktarna och massa andra saker runt om som gjorde att de här tjejerna valde Tyrese. Så att det är miljön som vi måste jobba på. Och tittar man här på Vallala så själva här. nu vet jag att vem planerar eventuellt att göra stora förändringar mm. men... Miljön här skulle vi vilja förändra lite. Inte bara den så så här, eh, miljön som jag kan, eller vi tränare kan skapa, utan även den stående miljön mm. som eh, vi upplever. Du själv har ett nytt tvåårskontrakt eh, skrivet. och ja. ta Hur ser du på din framtid i klubben och eh, klubbens framtid? Eh, det blir ju sju år då så. Att, eh, det tror jag inte när jag startade att det kanske blir tre eller fyra mm. år kanske. Men jag, jag är lika... Oh. Hallå Asante! <laughs> Sorry! Sorry, <laughs> I the key. Where is it? Uh, uh, in there. Oh, in there? Yeah. So there should be a key in here Sorry. det är ingen problem. Oh. Ja, det är inget. Livet i den Ja. Och där kom en utav nyckelspelarna. Ja, hon är grym. Ja. <laughs> hon spelar på 80 procent hela tiden. Ja. Hon har behövt ta i 100 och jagar i kapp Marta så gör hon det. Det är så? Ja, hon gör det. Hur, hur skulle du bedöma att Anita är sånt stor sig i konkurrensen i den totalt? Eller? Hon? Ja. ja, hon är bland de bästa. Ja. Hon är grym. Generellt kan man säga att ni har ganska många utländska spelare i årets mm. trupp jämfört med, med tidigare, mm. om man ska se på någon slags, är det en kursändring ni har gjort? Ja, det var som Lisa Eicks, hon sa så här att förr hade vi, den, den som var mest utländskt var från Grässtörp <laughs> och nu precis så ska vi hålla sig till fem stycken utländska spelare. Mm. Men, men vi, vi trodde du inte inför det här året, det här blir, det blir inte bra det här att prata engelska. Men det, det på något sätt har en tyckt att det här är utvecklande mm. faktiskt. Det är faktiskt utvecklande av utländska spelare. Mm. Hur förändrar det ditt uppdrag, din roll? Eh, engelskan har blivit bättre faktiskt, det är positivt. Mm. Eh, det var kulturella krockar här i början. Mm. Eh, till exempel? Ja, till exempel eh, amerikaner. In nu är det inte alla, men de två vi fick, för de två första, de galskret varje gång de ville ha bollen. Så. Så. En vegetarian och Gluten. Nötallergiker. Nöt och gluten. Ja, jag tror det är det, Johanna. Ja, nej, gluten. <här> ja. <här> jag. Har annan, nej, tror inte jag. Nej, inte Nej, inte Ah, okay. mm, eh, ja, okej. de ville ha bollen hela tiden på blå. Okej. Okay. De gallsteg på träningarna mm. och våra spelare det var en chock för dem. Mm. de blev så, så passade man dem och så fick de se att eh, andra hade de, de hade ju sämre position men det var för att för deras kulturella inslag det är att gallskrika på bollen varje gång. Vad gjorde du åt det? Eh, jag pratar med dem att eh, de får eh, verkligen värdera det och, och pra, eh, prata, eller skrika mellan bollen. De måste värdera, har ja, den bättre eller mm. gör jag, jag, jag bättre. Och de har faktiskt ändrat sig. Mm. Nu såg jag vi spelade en match här mot Umeå och då var det en tjej som passade en av de amerikanska för hon skrek. Mm. Och då hade hon en jättebra målchans och passade till amerikanska som hade sämre målchans. Och hon glömde av sig ja. det. Ja, okay. <laughs> ja. har du fått reaktioner från tjejerna själva då runt detta? I början så tyckte en del var det att det var jobbigt att hela tiden skulle pratas först svenska i halvlek och sen... Men vi har hittat en jättebra strategi för hur vi hanterar det. Berätta hur. Målvaktsrännan sitter med, med, med dem. Efter jag har pratat mm. i halvlek så pratar han med, med dem och sen så, så sitter de i lagdelar och då pratar de engelska faktiskt i mm. lagdelarna. Blandar mestadels engelska. Var det självklart eller? Att det skulle bli så? Språkligt. Nej, det, det, det liksom växte fram det här. Mm. Och jag, jag tror att det, det, alla nya förändringar är ju alltid jobbiga i början. Men efter ett tag så märker man att det, det, det, det är faktiskt roligt det Och det utvecklar det om man har en rätt syn på det nya. Mm. Du, apropos Marta, som du upp tidigare. Mm. Hur nära var det att hon hamnade och se förra året? Jag. Eh, jag tror det var väl vi och eh, Tyruse kvar. Men om man tittar på, det är möjligt att vi hade kunnat betala mer pengar till henne, men jag tror ändå hon inte hade kommit dit. Hon, tittar man på miljön, hon hade Elaine där, och så plus två, tre spelare från nu som hon hade spelat mm. Så att det är klart att hon valde till sig. Just det. Men vi är glada då att vi inte ja. var togen när ja. <laughs> man tittar på hennes beteende. Ja, jo, precis. Ja. Vad kan man säga om det egentligen? Eh, ja, det är väl hennes tumör. Det är väl en brasiliansk <laughs> Om det finns mm. någon sånt tumör, vet jag inte. Mm. Men, eh, alltså, primadommer kommer ju alltid finnas. Vid, och bara de levererar mm. så, så kanske man får bete sig på ett speciellt sätt, mm. utöver ramarna. Eh, men den dagen du inte levererar, då kan du inte vara primadommer. Du fick aldrig etiketten primadonna. Nej. Var du nära någon gång? Eh, det vet jag faktiskt inte. Vilka grundläggande värderingar hade du med dig som, som, som spelare? Allt eh, alltid göra rätt för mig på något sätt. Sen tyckte väl backtiden att jag sprang för lite. Det, det måste jag nog erkänna. Men det, det, det, var, det var hade nog mer än att jag var explosiv, så jag, jag kunde inte springa i ett, utan jag valde ju att springa mm. 20-30 meters ryck istället. Mm. Nu är det... Du slutade 86, mm. som 32-åring. Mm. Väldigt tidigt. Ja. Jag ångrar det faktiskt idag. Det gör jag. Jag ångrar det på grund av att jag vet att jag gjorde. Jag nej. Eller jag ville inte fortsätta för att jag hade såna krav på mig själv. Och från att de sista två åren, eller det gick nästan uppåt hela tiden. Och så kände att det blev bara att jag skulle ut och prestera på Ullevin för 10-20 000. Och då benen var tunga och var bra och jag kände att åldern började ta ut sin rätt lite här och var Så att då ville jag inte gå ut där och höra att han borde ha slutat. Det var mer snack tidigare om att man skulle sluta när att vara på toppen av sin karriär på mm. något sätt. Att man inte skulle... Idag ser är 32 år, ingen ålder på en fotbollsspelare överhuvudtaget. Nej. Men vad var det du upplevde då? Eller vad var det som fick dig, och minns det, att fatta just här beslutet? Vilket ögonblick var det? Det, det var nog många omständigheter, ett, det var väl att det här som pressen på en att man skulle ut och leverera. Och det, det, det är jag lite ledsen för idag men det, det var på något sätt ändå att jag satte kravet på mig själv. För att jag skulle bli motiverad. Och gör man det och bland man blir stimulerad till slut så blir det en belastning också. Istället för att nu ska gå ut tillsammans och göra det Det var en sak, eh, sen vill jag inte läsa i tidningarna om det här, att man... Jag vet att Stenmark höll ju på då. Han fortsatte lite för länge, tyckte en del. Då hade jag läst det, mm. kommer jag ihåg. Björn Borg slutade också, men kom tillbaka också. Så många att han borde ha slutat mm. där. Så att det var nog de här omständigheterna. Mm. Och du säger också att, att du idag sitter och, och ångrar lite grann när mm. det här så vad, vad har du för tankar kring det då? Ja, det kan man ju inte göra något åt idag. Men <laughs> jag, jag ångrar det så, så tydligt att jag... Mm. Ja, sen, sen är om jag har lyckligare om jag spelar två år till och vunnit UEFA-klubben en gång till och det, det vet jag inte. Men eh, jag ångrar beslutet, men jag ju inte bytte för det på något sätt. För det är en farlig sjukdom. det ska man passa sig för. Mm. Men ändå, om man ska försöka se på och, och, och eller sammanfatta i ett jävla dumt ord. Men eh, om du sitter tillbaka på din fotbollskarriär som spelare, vad, vad är det framförallt du, du, du lyfter fram idag när du sitter med... Det långa perspektivet. När man tittar på karriären så hade jag en massa tränare som var väldigt, väldigt mycket för utveckling i början. Man gjorde övningar på plan som man inte fattade vad, vad går de ut på egentligen. För, för man tänkte så, så efteran så tänkte jag ju på det att jag kunde inte omsätta dem till fotbollsplanen. Men efteran så kan jag ju se att de simulerar ju kreativiteten, de här övningarna. Och sen när jag blev 25 år, då fick jag Sven Göran Eriksson som som strukturerade upp träningen. Eller spelet. Mm. Och då, då tror jag att Svennis kom i rätt läge till Gifgolterborg, för han hade massa spelare som var väldigt kreativa mm. som han fick organiserat upp. Och då, då fick han det här fina resultatet. Och, eh, idag tror jag att eh, man organiserar lite för tidigt. Så där, därför tänker jag på min karriär, att så så det är bra att eh, jag hade tränat som år, skapade kreativiteten. Och. Men sen är jag väldigt ledsen att jag inte fick svennis tidigare. Mm. Det är jag väldigt ledsen för också. Att man eh, fick en sån 20-ordning som mm. Strömmberg fick. Mm. Eh, ja, så att... Eh, vad var frågan? Frågan var egentligen vad du, du lyfter ja. fram från din fotbollskarriär ja. eh, framförallt. Eh, vissa besvikelser, så, så att, att man inte var mer mentalt mogen. Eh, jag har alltid varit på något sätt 5-10 år efter i mognadsprocessen i hjärnan. Menar då? <här> ja, när jag var 40 så, så, så var jag fortfarande väldigt barnslig. <här> när jag var 50 var jag fortfarande barnslig. Så att då kände jag, i princip så var jag muskulärt så var jag kanske som en Lite, lite yngre än vad jag alltid är i ålder, men mentalt är jag ändå yngre. Mm. Så att eh, när, jag var, när jag kom upp till IFK Göteborg, så, när jag var 22 år, det var jag väldigt naiv. Jag kanske var bara 16-17 år då, med, mentalt. – Visste visade det sen. Ja, att man var så naiv på något sätt. Och när man fick en smäll då, när man inte fattade att andra var dumma mot en, så, här, så blev det en belastning på något sätt, att istället för att hantera det. Och det är lite ledsen för också, är också att man inte kunde hantera det här. Att man hade kanske rådgivare eller föräldrar som kanske sa de här sakerna till en. Lite råd på vägen. Jag fick aldrig det utan jag var tvungen att hantera saker själv på något sätt. Många dumma saker man har sagt ut. Mm. Vilka svårigheter tänker du på framförallt allt? Och vad handlar det för situation? Ja när man hamnar i, till exempel i PSV och kom hem. och. Inte riktigt visste du hur jag skulle ta mig ur situationen. eller När jag spelade i landslaget i början inte jättebra, men efter Hollands så att jag inte kunde iklämma min egen självbild. Jag tyckte alltid att jag var sämre än vad jag verkligen var. Men det måste funnits någon kring det som jag kunde ge dig lite positiva kommentarer kring min kring prestation. Eller det fanns det ju. Ja, men alltså det, när någon berömmer någon. Alltså det räcker ju inte att säga så här: du är ju jättebra. Det, det, det, kan vara en, det kan vara en belastning när man säger det till någon, för man, man stärker inte självförtroende på dem. Utan det gör man med, tycker jag, om andra saker. Man hjälper dem med konstruktiva saker på plan. Som gör att man kan göra det som man är bra på ändå bättre. Så att det, är, det är väl ett tips för, för föräldrar som försöker tro att de stärker sina barn. Mm. Hur stod din relation ut till dina föräldrar under den här perioden när du, när du växte upp som fotbollsspelare? Det bästa med dem det var att de inte brydde sig. Mm. Alltså jag fick hålla på med min fotboll och jag slarvade med läxorna och det... det om det var bra eller dåligt vet jag inte, men de brydde sig inte mm. egentligen. Ehm, I den bemeningen så att jag blev, det blev en belastning för mig som vissa föräldrar gör det. Så på så sätt så har vi tackat dem för det. Mm. Varför inte brydde sig? Mm. Ja, det var på den tiden, det fanns inga direkta förebilder då. Idag är det ju att alla ska bli slatan. Och så, så kör man sina unga till, till träningen. Och så hoppas man att det ska bli passionen för den Lite Minns du din första, första fotbollsträning? Eh, nej, det gör jag inte. Det är för förloppigt. Var skedde då? Eh, första fotbollsträningen var utanför på... på det var på den tiden när man organiserade när man var 9-10 först, börjar började mm. man i puttelaget som mm. heter det heter. 9-10? Ja, 9-10 där tror jag. Idag börjar man vara 5-6. 5-6 på en fotbollskola, ja. Mm. Det, är, är det bra att börja tidigare? Det kan vara bra om du har en tränare som stimulerar och inte, det blir en ångest för barnen att gå till fotbollsträning. Och det tror jag nog att det, det finns nog många barn som slutar efter ett år. Mm. Att Vad kan man göra åt det? <clears throat> att man, man som ledare kan man ju försöka förstå gruppprocesser, de gruppprocesserna som finns på en arbetsplats, de finns även på, för, för små barn. Mm. Det här att man börjar med trygghet och, och tillhörighet, det är så viktigt. Och så finns det tekniker för att kunna skapa det för 5-6-åringar, ta på varandra, göra övningar som bygger inte på konkurrens och mycket där med 2-2 två och 4-4. Två och men börjar man direkt med 5-6 åringar och resultat, så då tror jag man får förångest. Om vi tittar vidare lite grann på din spelarkarriär, så hade jag tänkt att fråga dig lite grann om landslagskarriären också. Du var ju med i Argentina 78, men spelade aldrig. Jo, en match. Du spelade en match. Ja. Det var sista matchen när vi var tvungna att slå Spanien. Ja. Ja. Vad, minns du, vad minns du från den matchen? Eh. Vad minns du från den jag minns att. Eh som liksom satsade på en elva. Det är de här elva som ska göra det. Och det var mycket från de gamla 74 och det, det, de var jätteduktiga. Så att, men det var någonstans där var det någon slags eh, föryngringsprocess som inte blev till riktigt. Som gjorde att han inte fick resultatet. De som hade kunnat leverera för 74 kunde inte göra det, 78. Så att det kan man jämföra det med senare skeden i, i den svenska landslagshistorien? För de som är lite yngre. – Finns det en parallell? Eh, – Jag tycker att eh, Tommy Söderberg och eh, Lagerbäck klarade mm. föryngringsprocessen eh, två gånger. Tycker. Jag. Och det, det är väldigt bra gjort. – Det har de inte fått tillräcklig uppmärksamhet för nästan kanske? – Nej, det här att man inte förlitar sig på de, de som har gett mig resultat. Man måste vara väldigt objektiv där. Samtidigt har jag för mig att Tommy Svensson gick i den fällan efter, efter VM 4 Ja, stämmer. Mm. Tommy gick i den fällan. Eh, och sen kommer jag ihåg från VM-turneringen mer, eh, träningarna. Kommer jag ihåg gick väldigt bra för mig. För mm. jag hade ingen press på mig, jag visste att jag var dessan mm. reserv. Och sen plötsligt kommer ÅB och säger att du ska spela mot Spanien. Och då kommer jag ihåg hjärtat. Tung, tung, tung, tung. <laughs> och då hade jag inte spelat en fotbollsmatch på en månad tror jag. Okej. Okay. Ja. Och, det, och du startade ihop med hur Husoglaget? Liksom. Ja, jag kommer ihåg att jag och din delade rum och vi, vi var ju där som reserv i Olle. Så att vi kände vi kände man, man, man försökte vara så gott man kunde som reserv och stötta och så här. Ja, det var inte bra på heller. För det var en chock för mig att man var reserv alltså. Men jag kommer ihåg att Olle var reserv i alla fall Och sen då sista, den sista kvällen då inför Spanienmatchen vi fick reda på att vi skulle spela. Ihåg. Och då hade Olle heller inte spelat på en match på en månad. Kan det ha haft en viss effekt på er prestationer? Mycket, ja. Det, det är ju inte optimalt att spela mot Spanien och inte spela på en månad. Och vad minns du från själva matchen? Eh, ångest. Gjorde du något bra? Eh, kommer inte ihåg det. Jag kommer ihåg att jag hade en Spanjor i ryggen hela jävla tiden. Så fort man fick bollen så kom det en Spanjor där. Ja. på landslagsverksamhet så, så var det ju så att Sverige mötte Tyskland och vände 0-4 till 4-4 de sistens. Då talade du om på telefon och om att mm. du var ju också med om en Tysklands vändning. Ja. Äh, när, när var det? Var... Äh, 84. 84. Mm. Vad minns du från den uh, vändningen? Och den matchen? Äh, det kommer ihåg att vi vi utspelade första handläggen och med 2-0 och att Laban tyckte att vi skulle vara defensiva ända för att vi skulle hålla ner siffrorna för det kunde bli målskillnadsaffär. Det kommer jag ihåg. Okay. Och vi... Äh, hur andra spelare på det då? Nej, vi tyckte ju tvärtom, att vi skulle bli offensivare. Offensivare såg tillvida att vi gick upp och tog tyskarna höger upp i banan. Och det, det är medicinen om man ska kunna slå tyskarna. Så de ska inte få spela val. Eh, ta dem högt upp. Och det, vi lyckas ju också vända då. Men hade vi legat dem med 4-0 så hade vi nog inte kunnat vända. Men eh, två klarade det i alla fall. Och din egen insats i den matchen kanske du minns då? Eh, ja den gick väl, det var okej okay, tycker jag. Den var, den, var inte, den var inte optimal men jag spelade fram till två, boller, till två mål i alla fall. Så att, mm. Det vilket... var väl mm. två geni geniala passningar <laughs> att komma ihåg. <laughs> ja jag har, jag har sett dem på, på tv efter efterhand också. Då, då, ja. Du, det, var, det var ju Mats Magnusson och Dan Cornelissen som gjorde målen där, va? var det inte så? Ja, jag kommer ihåg att när jag skulle slå till Dan, jag brukar säga till tjejerna ibland när man ska passa bollar att man måste se foten som ett golf, golfklubba. Mm. Att man använder wedge eller driver och så här. Mm. Och jag kommer ihåg när jag skulle slå bollen till Dan så tänkte jag så här, nu måste jag slå förbi backen, men jag kan inte slå så hårt för då går den förbi Dan. Då måste jag slå så hårt i början men den måste stanna, så jag måste använda skruv också. För kommer ihåg vad jag gjorde med en enorm skruv på den så att den stannade upp för domen. Apropå landslaget då också, har du någon bästa landskampen? Har du något sånt minne? Eh, ja, det var Portugal när jag gjorde comeback. Det är väl eh, den som gick bäst. Ja. För då, då kommer jag ihåg vad ett där, flow som det kallas. Mm. Man bara spelar. Hur länge var du borta från landslaget, är eh, Tre eller fyra år tror jag. Mm. Mm, någonstans där. Vad mm. mm. minns du från Portugal som så var jag kommer ihåg att vi bara spelade och jag, jag kommer ihåg när vi gick ut, jag tror det stod 2-1 ett i oss i halvtid. Och då kommer jag ihåg att vi gick och pratade i gången, jag pryss pratade, nu måste fan göra ändå mer mål. Det var en hel inställning bland spelarna. vad kom den ifrån? Eh, de, de, den kom nog från klubblaget, att vi hade, vi hade varit med i, både, han hade varit med i Malmö och vi några stycken i IFK Göteborg. Som, det var en tro på oss själva att man, man kan spela bra i Europa. Så att den kommer därifrån. Går den att återskapa och återfinna tror du? För om vi ser på svensk klubbågsfotboll idag så, så var det ett tag sedan som det mm. självtroendet fanns där. Mm. Ja, ja, det är intressant. Det, det, det som var då på den tiden det var det att det var tio utländsproffs. E, idag är det 100, över hundra utlandsproffs. Så de 90 eller 100 som spelar utomlands, som kanske spelat i Allsvenskan, som skulle kanske vara varit landslagsspelare. Så det är nog många som är landslagsspelare idag som inte hade varit det på den tiden, för då var det då var tunga med nästan att vara extremt bra proffs. Mm. Och sen när du har hållit upp i tre år från landslaget, eller varför, om vi tar det i rätt ordning där, var, varför slutar du spela i landslaget? <hör> Ja, det var inte för grund av Laban som en del trodde, utan det var för att... Det var, man kan säga att det var i samband med det här när vi började bli Europa bra i, i Blåvitt. Och så gick det så där i landslaget. En av landskampen var bra och nästa var dålig. Och, och så kände jag, nej nu vill jag koncentrera mig på klubblaget. För jag kände att vi hade något stort gång i IFK. Och då tackade jag nej. Var det så enkelt? Så enkelt, Och de här, som, som du själv var inne på det här, de här... Den bilden av att, att det hade med Laban att göra, mm. Vad kom den ifrån? Eh, ja, det får du fråga de som skrev. Det, det var väl mest eh, kanske någon tidning. Ja, hur reagerade du på det? Eh, nej, jag brydde mig aldrig. Jag, jag, jag orkar inte hålla på och process, mm. som sånt eller säga. Jag, jag tror att jag satt en ung i tidningen mm. att det, det var mm. det. Men sen fick du ny kraft och ny lust för, för landslagsspel. Mm. Vad var det som fick dig att tänka om? det var nog för att det gick så bra då i klubblaget. Vi kände att vi var mm. Europalag mm. och så kände att eh, självbilden var tillbaks. Mm. Att jag visste att man kunde göra vad som helst med bollen och mot vem som helst. Mm. Att det var nog där. Mm. att eh, vi spelade tio landskamper där vann sju, sex, sju stycken och tre år. Vi förlorade ingen. Men så kommer den olika olyckliga ja. eller Tysklands match Tysklands mot, eh, mot Portugal. Mm. Just det. Och de tappade poäng för första gången någonsin. Förlorat, Förlorade det Förlorade för ja. första gången någonsin på mm. hemmaplanen, kvalmatchen. Och då befann ni er nere i Tjeckoslovakien <coughs> Ja, då hade vi spelat och förlorat, men vi tyckte det spelade ingen roll. Ja. Mm. Det, Om du ska sätta in den, den stunden i <laughs> fotbolls... I ett Hur rankar den? Hur, hur mörk var den? Den var, den var i, i klass men det vi åkte ut mot Barcelona i semifinalen. Ah, Okej. Okay. Det var så mörkt ah, då. Ah. Kunde inte hända? Nej, vi tyckte ju inte det. Och jag, jag kommer ihåg att pryts satt och grät tror jag. Det en, tror jag var en klassiker. I. Och jag kom ihåg att de frågade mig och jag sa att nu är det slut med landslaget. För jag kände att det var, nu måste man börja med något mm. nytt för det är fyra år bort och då mm. spelade inte jag. Och det tror jag man visade när vi när de kom trea, att det måste ge till något nytt mm. Jag tog väl rätt beslut här. Och Barcelona besvikelsen, den, den är i paritet då? Ja, det är det. Den, Barcelona var väl kanske mer, för då trodde vi att vi var i final. Tysklandsmatchen, den kom i efterhand. Och Sen är det på något sätt ändå att... Jag ska inte säga att klubblaget är viktigare än landslaget, när det är på, men på något sätt så tar du det mer personligt när det är klubblag mm. än landslag Men det är samtidigt ganska märkligt att, att, man, att vi ändå sitter och pratar om, om den här tiden och de här matcherna som är en slags besviker. Så för mm. om, om du tar Barcelona mm. eh, dubbelmötet där så, mm. så var ju ni ändå på något slags sätt på toppen av er förmåga och eran prestation mm. just i, i, vid den här tiden. Ja. Vad var det som gjorde att, att ni blev så framgångsrika just då? Uh, ja, Sven, hade inte kommit i IFK så hade vi aldrig haft i Europa-framgångarna. Uh, uh, nummer två, det var väl att han fick, och han skapade det också genom att värva rätt spelare. Mm. Uh, så att vi hade rätt spelartyper. Som, uh, det var, det var det. någon av dem. Mm. En förening som. Uh, de hade ekonomiska bekymmer, i alla fall i början, mm. men eh, på något sätt så, så tror jag ändå att det var rätt förening. Och så fick ni 3-0 på Ullevej? Mm. Och satte er på flyget? Mm. Mm. Vad tänkte ni då? Nej, vi trodde att vi var vidare, för vi kunde ju både fyra och fem här komma ihåg. Eh, problemet var att vi fick Lennusén, tror jag fick mässlingen tror jag, mm. eller vattkopper eller någonting. Eh, så det börjar ju en, liksom en, en liten otrevlig känsla. <laughs> eh, Men vi trodde ändå att 3-0 ska vi lyckas hålla. Sen var det ju nära. Var det, nära. det var väldigt nära? Ja. Mm. Men vi, vi, i efterhand så kan jag säga att de matcherna vi har spelat som bäst, både klubblag och jag själv, då, det, det är när man har bara gått ut och spelat. Man har inte tänkt på resultatet. Mm. Hamburg borta, Portugal borta mm. och eh, de är alla de här Europacup-matcherna. När, när vi spelade den Barcelona-matchen borta så vet jag att jag i alla fall, och jag tror att många tänkte på, man tänkte på resultatet mm. så jävla mycket, bara vi går vidare. Mm. Och det är det man inte ska göra alltså. Ni, ni hade kunnat lägga upp en annan match på. Var det det direktivet, ja. även från ledningen då? Att, att nu har vi ett resultat att gå på? Ja, nej, jag tror det, det blir ett mentalt tillstånd. Mm. Och hur man kommer ur det, det, det vet jag faktiskt inte. Om det finns något eh, knep att säga de här orden så, så blir det bra. Eh, jag, har, jag, jag har ju varit som tränare och drabbats av det också. Så. Har du spolat om den här matchen i huvudet någon gång så? Eh, ja, det har jag gjort. Det har den här det är folk mm. fortfarande som pratar om det. Mm. Så att, <laughs> jag brukar säga det till när vi får strassbassläggning, de lag jag har tränat, mm. Tänk på att miss, det, om du missar, det glömmer folk mm. till slut. Men eh, om du tackar nej, mm. det kommer de aldrig att glömma. Ja, det. Det, det är också en sån där grej som... Jag eh, ska inte säga konstigt nog, men som har ett sig fast eh, kring ditt namn ja. och, och din karriär mm. på något sätt. Ditt nej tack eller slår den här straffen. Mm. Eh, vad säger vi om det då? Eh. Ja, alltså så är det efteran Då förstod jag det inte, men nu förstår jag ju det. Mm. När man säger att jag var bland de etablerade Europaskena så är det klart att jag skulle slått den där straffen. Mm. Eh, tränaren kanske borde gjort någonting. Gunder kanske mm. borde sagt någonting i, innan. Det men det vill man ju inte göra heller. bara förbereda sig på straffsparken mm. Och det blir ju sån jävla stress där också med, med det sista. När man ska välja. Mm. Då hinner man inte vara pedagogisk. Men uh, jag vet, jag borde ha slott, den, men jag kan inte ändra på den i solen. Och känslan det det efteråt då, när, när ni är precis är utslagna och, och in i omklädningsrummet? bara och, och, och, och, och, och snurrar i skallen då? Ja, det var ju dödsdyt ty, tyst där. Och jag vet att uh, Thomas Wernesson, det är väl en klassiker, när han nämnde det, att det är jävla tur att det här är en hobby. Så han <händer> <gör> <gör> den, det var något lösande på något sätt. Kunde ni skratta redan några Nej, det var det. Var, men, i så kunde man, men det var dödsdist mm. säkert en minut. Mm. Alla bara stod där eller satt och funderade vad fan hände. Mm. Om man ser på matcher, vilken är din allra bästa match som spelare? Har du någon sån? Eh, det konstiga när folk kommer efter och säger: Fan, vad bra du var idag. Mm. Och då kan man tänka: Men vad jag bra idag? Och ibland när man tycker att man har sprungit mycket så säger någon: Var du stå stilla mycket idag? Att man kan uppleva det olika. Det jag själv tycker kanske inte stämmer överens med vad andra tycker. Mm. Men de matcher jag har varit i Flow, det är väl Hamburg borta. Och några till av de uefa kuppmatcherna mm. Porter är borta. Men man bara spelar. Mm. Och då tänker man inte, eller? Nej, man låter bara allting få flöda. Mm. Och det, det tillståndet dyker upp mm. bara då. Och det, det är inget som man... är Medvet du vet att det blir. Men jag, jag vet ju idag med, med, med den erfarenheten jag har av mentala processer att det är, man, man kan påverka den. Man kan påverka den. Men man vet inte inte, man kan inte påverka den och tro att den här matchen kommer jag vara mentalt blockerad så ska man börja jobba med den en timme eller två innan. Mm. Men vad var, vad var din storhet som fotbollsspelare egentligen? Eh... Om man ska jämföra med slattan och Henke Larsen så gjorde jag inte lika många mål som Henke. Och jag drivlar inte lika bra som Zlatan. Så jag var väl någonting mellanting, mm. mellan de här. Det är väl ändå jag kan säga. Jag tror att min största egenskap, det var nog att jag var smart. Jag kunde läsa spelet ganska bra, förstå vad som skulle hända. Och så hade jag väl hyglig snabbhet, hygglig teknik. Ehm, jag gjorde ändå, jag tror jag, 34 mål i europa -kupperna. Jag tror att jag har mest mål i Europakuperna på 80-talet, mm. så, så man får säga, som kanske en del säger, fan synd att du inte lyckades. Mm. Ehm, så, men får man ta med en allt ja. där då. Ja. Det är en fantastisk karriär egentligen, detta som du som vi sitter och pratar om här nu. Och, och ändå får du de frågorna, synd att du inte lyckades då, eller, eller vad grundar det sig på? Ja, det var väl att jag kunde vara vissa matcher kanske de här, vissa matcher inte, lyckas inte riktigt i landslaget. Mm. Men det, det, det var, och jag får vara glad för det, att folk säger fan mm. tack, vad bra du kunde ha mm. mm. Och sen då har man resultatmedel lyckats ganska bra. Och ändå, ändå folk som säger att fan vad bra du kunde var. Men hur ser du tillbaka på din karriär egentligen? Nu är vi inne liksom igen här och sammanfattar lite, men hur ser du på det? Mm. Ja, jag, jag kan bli rädd för en ibland att eh, när man tänker så här, fan har jag gjort det eller kunde jag göra det, hur gjorde jag då? När man gjorde det målet eller det målet, hur tänkte jag? Men då var man i den åldern och musklerna på rätt ställe eller rätt sätt. Och, att, ja, det blev som det blev. Vilket är det allra snyggaste mål? Mm. Eh, det var... Ja, jag kommer ihåg att vi gjorde ett, mot, jag gjorde ett mot Tottenham. Det var en träningsmatch. Mm. Men det var jävligt snyggt. kommer ihåg. Finns det på Youtube? Jag tror inte det. Finns det finns inte så många mål från <laughs> <major -åren, så laughs> hur, det... hur gick det till? Det var en träningsmatch inför någon Europacup. Vi, vi behövde en bra träningsmatch. Vi mötte Tottenham och jag kommer ihåg att jag drev, jag fick en skarv av Strömberg. Jag ner i straffområdet, vände inåt, dribblade någon och så sköt jag. Och så gick den i bort ur krysset. Mm. Och då kommer ihåg domman som engelsman kom... High skola every kom man och sådana nåt. Okay. Ja, domad. Så det var ju väldigt glädjande. Men det var fan att det var en trädningsmatch. Mm. Nej, no, precis. Du har varit fotbollsträna en herrans nu. Jag tror inte att det finns någon som har varit fotbollstränare på nivå i Sverige. Så många år som du har varit just nu. Jag kanske har fel. Jag har inte gjort någon research på det. Men har... Nej, jag tror att det var jag och vad heter han? Tom, eh... Prahl. Tom Prahl. Ja. Vi, vi var i början på 80-talet. Mm. Men så många är tror jag inte det mm. ena. Du har varit landslagstränare också. Hur, hur ser du på din tränargärning? Och hur, vad vill du mer uppnå? För, för i början så hade man alltid ambitionen att man ville bli någonstans, komma någonstans. Mm. Om det var förbundskapten eller om det var proffstränare, mm. det, det vill man. Mm. I, idag försöker jag mer njuta av det här tillståndet. Mm. För jag, jag inser också verkligheten att jag, jag har varit bland de längsta. Mm förstår att eh, upploppet är någonstans här. Mm. Eh, och då vill man utta det här så, så man får förmånen att få med de här tjejerna mm. i det här tillståndet att åka med dem. Och det är ju en sån förmån mm. som man måste ta. Eh, Men är det här ditt sista uppdrag eh, i Kopparberg? Nej, det vet jag inte. Nej. Men jag förstår ju att, upploppet, ja. att man är inne upploppet och man ska ta eh, sin tränarkarriär som ett 400 meters – Då har så, du tagit sista kurvan? – Ja, tagit sista kurvan. Ja. Så att, med lite tur så kanske jag har 5-6 god jordmor. – Med lite tur. – Är du en bra spurtare? – Ja, jag hoppas det. Jag vill alltid se, att, för jag tycker jag fortfarande utvecklas som tränare. Mm. Det är det som är roliga, jag går inte på gamla rutiner. Jag har fått med mig en Stig nu som är en gammal trätteobroder, som är mm. jättebra. Jag har fått Jan Tönkvist som är assisterande, som tänker och gör helt annorlunda saker mm. som gör att man får tänka till som tränare. Så att jag hoppas att jag mm. fortfarande utvecklas. Och drivkraften för dig i tränarskapet? Jag gillar ju att tävla. Resultat älskar jag. Jag till och med kan fuska för att nå upp uppnå vissa resultat. Okay. Om det inte drabbar någon. Ge ett exempel. Ja, jag vet att jag har Lasse Svensson när vi spelar golf. Jag trampat ner hans golf på golfbanan någon gång. Men jag har erkänt efteråt. Eller jag har sagt att jag bara skojar. Jag råkar trampa på den, sa jag. Men jag kan fuska mot mina söner i Chicago. Vet de om det? De vet om det. Det är väl allmänt känt att jag är en, li, ligger på gränsen till Hur fuskar Fus man i Chicago? Ehm, ja, jag ska inte avsöka det. <laughs> det går. <laughs> okay. det, det kan man göra med, om jag sköter räkningen och så vidare. Mm. Så att resultat eh, tycker jag om då. Mm. Jag, vill, jag, jag tycker om det nu som det står på Kopparbergstandard, att vi har vunnit två kuppguld mm. Så att vi har börjat fylla på vår standard med mm. titlar. Mm. Eh, att man har varit med i en förening och uppnått väldigt bra resultat mm. så att det är vi också väldigt glad för. Mm. De flesta då kan jag väl säga har varit i det är väl bara häcken som jag inte fick något resultat. Mm. Men eh, det, det kan jag erkänna sig sig efteråt att eh, jag var där med jag var inte rätt känslomässigt. Det var väl Nej, jag var inte rätt känslomässigt. Jag var där eh, det var på något sätt att jag var uppe i någon eh, även föreläsarkarriär då som gjorde att jag, jag var där med en, en mm. klackspark kan jag säga. Och det är uppdraget avslutar du mm. i förtid också? Ja, jag kände att jag kom snett in i det och det gick inte att reparera. Det, det, det kan vara så att om man mm. har fått en dålig start så mm. spelar det ingen roll hur, hur väl man är bilden sen så, så går det inte att korrigera. Nej, Nej jag kände det. Så tur var fick jag U21 direkt efteråt och kunde reparera då den skadan. För hur du nu än är så ser du så att du är en av de, de största spelarna vi har i den svenska fotbollshistorien på, mm. på här sidan och du har lång meritlista som tränare. och, och Det finns ett antal liksom, eh, direkta fullfrågor på det. De har ju ställt tidigare och nu ställer jag dem igenom så här. Du tränar Göteborg, Sjuteborg, mm. tränare? Du var ju tränare mm. och du, är, du har tränat många skickliga eh, stora klubbar i Göteborg. Kommer det ske, vill du och träna. i själv avanslaget? <laughs> nej, eh, nej avanslaget kommer jag aldrig att kunna. Det, det finns en jättebra nu. Så att, det, när jag sa nej från U21 det, det var ju egentligen eh, ett sätt att säga att jag kommer aldrig göra. Mm. Eller jag kommer aldrig att kunna eller vilja eller kunna. Mm. Eh, men alltså andra lag, alltså just nu är Kopparberg om det dyker upp något om två år när den här jag slutet så. Får du du mm. Men skulle du vilja... Jag känner att jag... Ja, man måste vara två för att dansa. Ja, jo, ja absolut. Ja. Men, men, men skulle, skulle du vilja träna i FGT-Borg? Eh, ja. Ja, ja, just nu så går det ju inte. Utan om två år så, om läget är som det är, mm. Om jag känner att eh, Kopparberg är färdiga med mig och mm. jag är färdig med Kopparberg och, och det stämmer överens så... Och det här med, med ursättanslaget då, ni, ni fick en bra framgång där. Eh, ja, eh, Det var lite pappersexercis på vägen som höll på igen. fälla ja. ja, vi gick ju till EM ja. vi blev favoriter i EM och mm. vi var eh, tre minuter från att gå till OS. Mm. Så att det var nästan också det bästa resultatet eh, ursättare har gjort. Så att det är också väldigt glad för mm. vad, vad minns du från den perioden eller vad lyfter du fram från den tiden som ursättare? De två åren där när vi fick till ett lag för Förem. Mm. Det var första året var det vi höll på där med bojan, mm. det var kaos med bojan, sen skulle Borde spela och allt det här och innan vi hittade rätt spelare. Mm. Och så när vi väl fick det så höll vi på sagt, och tog oss till mm. Sen efter då, då var, då var det nytt, och fick man börja om med ny kuld mm. och det var då Tommy Söderberg och jag skulle jobba ihop. Mm. Så jag fick ju dem ett halvår kan man säga det här laget och ta hand om som mm. Söderberg och Lennarsson skulle ta hand om Så att, eh, jag räknar inte sista halvåret. Men det var aldrig aktuellt att ta något annat uppdrag inom förbundet? Eller jo, vidare. jag skulle ha hjälpt Söderberg. Ja, du skulle ha hjälpt Söderberg? Ja, men då hade jag fått ett, ytterligare ett landslag. Just det. Och då mm. hade jag varit borta 120 dagar per år. Mm. Och det, det var jag inte intresserad av. Ja, just det. Eh, frågan är kanske dumt ställd egentligen, men liksom, vad är viktigast egentligen? – I vilket avseende? – Ja, i livet. Ja, alltså, allt vi jagar är ju lycka. Och lycka för mig det är ju att... Om man ska titta på de grundbehov man har så är det att få tillhöra en grupp som jag gör nu med Kopparberg. Mm. Om vi nu släpper den privata relationen. Det ger mig trygghet. Jag får en lön. Här. Mm. och det... Jag blir sedd. Mm. Man får spela matcher och man kan läsa om det i mm. Och det ger mig en identitet. Så att det är de olika grundbehoven man den har. har. Den här identiteten, kan man göra någonting åt den? Alltså, hur, hur skapas en identitet? Eh, ja... Identiteten i Sverige då, men nu, nu är jag... Fotbollstränare, det, det kan man ju fråga om det är viktigt eller inte viktigt, mm. men jag, jag tycker att det är viktigt för det är en massa tjejer som det är i livet, för mm. då måste det måste ju finnas någon hand om dem. Ehm. Jag tycker identiteten i, i, i samhället idag att det, det går mer och mer åt att man ska göra vad fan som helst uttrycket, mm. men för att bli få en identitet. Och det var det vi pratade om 15 minuter, man kan låsa in sig en vecka i ett rum och göra vad fan som helst för att bli känd. Idag så, så, så tycker jag att de som tränar, det är de som ska bli kända tycker jag, mm. som gör det bra. Mm. Att, och det håller jag på. Mm. Mm. Vad borde vi säga med? Jag har pratat i fem till tre minuter. Oj, herregud. Det mm. har gått så fort. Mm. Nej, jag har nog ingenting att säga, jag tycker att du har tumt mig känner jag. Du, du, du är nominerad till årets tränare i år igen? Ja. Hur känns det? Hur ser du det? Uh, ja, men det är jätteroligt, det är tredje året i rad som jag är nominerad. Jag fick det förra året. Uh, nu vet jag, eller vet det, det borde bli de som tränar Vittsjö. De här två killarna som mm. är ute, fantastiskt jobb. Mm. Uh, det är små marginaler mm. Nä, Nästa utmaning, direkta utmaning för, för dig i livet. Uh, nu talar vi minuter och timmar här. Vad va, va gör du här nu? Eh, jag ska föreläsa imorgon kväll. Mm. Oh. Eh, föräldraskap inom idrotten på Baltorps eh, bibliotek. Mm. Eh, och det handlar väldigt mycket om Möndags kommun som har inbjudit och tycker att, det måste med, att man ska försöka få till glädje och, så att barn fortsätter mm. eh, idrotta. Mm. Så att det inte är ett resultat, jag blir inte nyslatan och så slutar man mm. det. Där har vi en av de största utmaningarna just nu kanske. Mm. Inom... Mm. Det tror jag också. Att eh, många ungdomar slutar alldeles för tidigt. Mm. Är det är samma inom dagfotbollen, många slutar alldeles för tidigt. Det, det, det är en, det är en bevisad, statistiskt bevisad trend. Ja. ja. Och, finns det liksom en förklaringsmodell? Eh. Nej, det finns det nog inte. Mm. Ja, om jag ska göra min egen forskning så tror jag att det beror på ledare. Mm. Om ledare kan vara med och skapa en, en grupptillhörighet mm. istället för ett resultat tänkande mm. så tror jag att man kan få barnen att stanna längre i en mm. idrott. Mm. Och sen så, så gäller det att veta sitt uppdrag som ledare, att man, man är inte är där för att man ska göra någonting i allsvenskt fotbollsspel eller proffs, utan man är där för att ungdomarna ska hålla sig borta från att göra något dukt. Mm. Det var bra slutord. Ja, det kanske var. Ja, men vi stannade där då. Ja, det var en halvtimme så det. Ja, jag, jag så minst en halvtimme. Ja, minst en halvtimme, ja. Ja, ja det var lite avbrott där. Ja, men jag, tror, jag tog inga anteckningar inför. Jag tänkte att det här löser vi ändå Jag bara tänkte till lite. Men jag tror att vi fick med det här. Ja, men du, jag såg att du tittade inte tittade en gång. Du, du, äh? du gick på känslan, ja. Jag tror du är bäst? Flam. Ja, jo, men det blir det säkert. Jag var titta på påklädaren, okay. med Sven Bolter och Tomas von Brömsen, och då sa hon där, det var ju omstart på den här, okay. ja, det var nypremiär ja, ja. mm. och då pratade man Eva Bergman efteråt, ja, ja. och sa det, fan, från det. han vill inte repa, han hatar att repa, ja. han går bara rätt in, ja, han vill bara köra på känslan, <laughs> ja. och då vände det, blev kaos för dem, ja, det är att De repa, <laughs> oh, ja, ja. Nu ska vi se var vi stänger av den här rackan, då. Är det där eller? Om vi hade en om vi hade en om vi hade en dag, om vi hade en dag.